pojken som ropade varg Det var en gång en hederpojke som hade tråkigt när han satt på en backe och såg efter byns får För att ha lite roligt tog han ett djupt andetag och ropade "Varg! Varg! Vargen jagar fåren!" Byborna kom springande upp för backen för att hjälpa pojken jaga bort vargen Men när de kom fram till backens krön kunde de inte se någon varg Pojken skrattade åt deras arga ansikten. Ropa inte varg, hede pojke, när det inte finns någon varg, sa biborna. De gick klagande tillbaka ner för backen. Senare ropade pojken igen. Varg! Varg! Vargen jagar fåren! Till sin stygga förtjusning såg han biborna komma springande upp för backen för att hjälpa honom jaga bort vargen. När byborna inte såg någon varg sa de argt, spara dina rädda rop för när det verkligen händer något farligt. Ropa inte varg när det inte finns någon varg. Men pojken bara skrattade och såg dem gå klagande ner för backen igen. Senare såg han en riktig varg som smög omkring hans flock. Han blev rädd, hoppade upp och ropade så högt han kunde, varg, varg! Men byborna trodde att han försökte lura dem igen, så de kom inte. När solen gick ner undrade alla varför hederpojken inte hade kommit tillbaka till byn med deras får. De gick upp för backen för att hitta pojken. De fann honom gråtande. Det var en varg här på riktigt! Flocken har skingrats! Jag ropade varg! Varför kom ni inte? En gammal man försökte trösta pojken medan de gick ner till byn. Vi hjälper dig att leta efter fåren imorgon. Ingen tror på en lögnare. ens när han talar sanning. Slut!